Kommer högmix som idag möter en författare från 1800-talets första hälft. Programledare är Rosel Hauptman. 1809 föddes han i Boston i USA. Mannen som det ska handla om idag. Poeten, men framförallt skräckberättelsens mästare. Edgar Allan Poe. Det är snart 200 år sedan han föddes. Och än idag läser man hans historier med sköna rysningar. Men varför inte låta honom själv komma till tals den gode Poe? Vi sätter honom helt enkelt på en 1800-talskrog och låter honom kommentera sitt liv. En sån liten övernaturlig bagatell skulle han gilla. Vi backar bandet en bit bara så han kommer in på rätt ställe. Det är snart 200 år sedan han föddes och än idag läser man hans historier med sköna rysningar. Det gläder mig att höra. Ja, jag har alltid sagt att kommande generationer ska kunna skilja anglarna från vetet. Jag vet att jag är den bästa någonsin. Men det har de inte förstånd nog att begripa. Idag, se bara vad som hände idag. Jag kommer upp på tidningen och presenterar mitt senaste poem. Det bästa jag någonsin skrivit. Och vad händer? de vägrar köpa det. Ja visst, vägrar. Inte ens fem dollar vill de ge mig. Äh, äh, ge mig ett glas till. Ja, egentligen så borde jag inte dricka. Jag har ingen som helst nöje av det och det är inte bra för min hälsa. Ibland, äh, ja, ibland så händer det att jag faktiskt blir förgiftad och blir liggande sjuk i flera dagar. Men äh, snart... Snart ska mitt liv förändras. Jag ska starta en egen tidning. Ja, ni känner väl till att jag är en mycket skicklig tidningsman. Höga tankar om sig själv tycks han ha, även om andra inte alltid delade den meningen. Och krogen, ja. Där tillbringade han dessvärre mycket tid och allt oftare i slutet av sitt korta liv. Han blev bara 40 år. Det började inte bra, och post tillvaro senare i livet var inte heller särskilt lycklig och harmonisk. Han hade säkert anledning och var bitter många gånger. Ja, kan jag vara annat? Men hela mitt liv har ju varit kantat av sorger och besvikelser. Inte ens tre år var jag när min mor dog Min gudomliga mor En framstående skådespelerska Hon älskade mig Men röda döden tog henne ifrån mig Jag minns hur hon låg där i bädden Blek, stilla med slutna ögon ja, Jag hade sett henne dö tidigare på scenen Men var det verklighet nu? Jag tror hon skulle öppna sina ögon och kalla mig till sig. Ropa efter sin lilla älskling. Stryka mig över håret än en gång och beundra mina glänsande lockar och vackra mörka ögon. Men nej. Det var inte teater. Hur ska jag någonsin efter detta kunna se en vacker kvinna utan att tänka på döden? Poe's mor var alltså skådespelare och hans far också. Fadern övergav familjen och när Poe var knappt tre år dog moden i tuberkulos. Hela livet dyrkade och sörjde han henne. Hans berättelser är hårresande, fyllda av blod och död, ruttnande lik och onda människor. Och ofta finns en vacker och sjuklig kvinna med. Ett av hans favoritteman handlar om att bli levande begravd. Och dagens psykologer, de har inte ens uppfunna då, skulle nog ha ett och annat att säga om sambandet mellan Poes lika berättelser och hans egna hemska barndomsupplevelser. Min skräck är självupplevd. Min skräck är ingen vanlig berättarskräck. Den kommer inifrån mitt hjärta. Den största av alla fasor att bli levande begravd. Den har förföljt mig hela mitt liv. Jag minns, jag, jag tror att jag, jag var bara eh, sex år. Jag hade fått följa med en vän till min fosterfar på en åktur. Och vi kom förbi kyrkogården. Och jag skrek. Jag skrek. För jag var övertygad om att de döda skulle komma efter mig. Dra ner mig i sina gravar. Får jag ett glas till? Efter moderns död togs Poe om hand av ett barnlöst par. En rik köpman, John Allen och hans hustru Francis. Francis älskade den lilla mörkhårige gossen med de violiblå ögonen, medan styrfadern var mindre förtjust. Och förhållandet till honom blev mer spänt ju äldre Poe blev. När han började på universitetet gav John Allen honom inte tillräckligt med pengar, och Poe fick förutmjuka sig och skuldsätta sig hos sina rika och snobbiga kamrater. Styfarden försummade heller aldrig att påminna om den stora tacksamhetsskuld Poe hade till honom. Poes erfarenheter av Journalen gjorde honom mera misstänksam mot män än mot kvinnor. De älskade han på ett dyrkande sätt och det var också för det mesta ömsesidigt. Men männen, som sagt, män är opolitliga och svekfulla. Ja, jag känner nog ingen man jag kan kalla min verklig vän. Och ända sedan jag tog som hand... Ja, när min älskade mor dog och som jag sa tidigare... Ända sedan jag tog som hand av mina fosterföräldrar... Jag var ju inte fyllda tre år. Ända sedan dess så har livet lärt mig att män är skörka. Se bara på min fosterfar. Han trodde aldrig på mig. Hatade mig från första stund. För han ville inte ha mig. Gav han mig någonsin pengar till min utbildning? Nej. Trots att han hade alla möjligheter. Han var ju framgångsrik och välbärgad köpman. Skänkte han mig ens medel och klara skolavgifterna? Nej. Pengar till böcker eller dagligt bröd? Nej. Den är djävulens kompanjon. Ja, det är hans fel att jag alltid tvingat sätta mig i skuld. Och det är hans fel att jag börjar dricka. Men Poe blev allt mera känd, både som poet, för sin långa, vackra, men hemska dikt Korpen bland annat, och för sina berättelser. Som litteraturkritiker i pressen, skarp och många gånger elak, var han både beundrad och fruktad. Men rik blev han aldrig. Han fick inte mycket betalt för sina texter, och de anställningar på tidningar och tidskrifter som han lyckades få klarade han inte att behålla någon längre tid. Långa perioder hade han inte ens pengar till mat och kläder. När Poe var 26 år gammal- gifte han sig med sin 13-åriga kusin Virginia- och bodde tillsammans med henne och hennes mor- som ju faktiskt var hans riktiga faster. De båda kvinnorna de tog väl hand om honom- försökte sälja hans texter och skaffa mat i huset- när han själv inte klarade av det. Men lilla Virginia blev sjuk- Också hon drabbades av tuberkulos. Och när hon dog förlorade Poe sin fasta punkt, hemmet. Och de återstående sista två åren i hans liv blev ännu mer kaotiska. Och nu avslutar vi med ett stycke ur en av hans kända kortberättelser. Den svarta katten. Det är väl lika så gott att Poe får läsa den själv också. Berättelsen handlar om en man som lever lycklig med sin hustru. Men så börjar mannen att dricka och hans karaktär förändras. Han förvandlas till en ond människa med ständiga vredesutbrott för det allra minsta. En dag, när mannen snubblar på husets stora, svarta, enögda katt griper han elskan en yxa för att slå ihjäl den. Men hustrun hindrar honom. Då blir han ursinnig och höjer yxan mot henne istället och klyver hennes huvud. Den svarta katten stirrar anklagande med sitt enda öga, sen försvinner den snabbt och spårlöst. Mannen murar då lugnt in liket i källaren och är mycket nöjd med sitt brott och sitt perfekta gömställe. Det gick två dagar. Det gick tre. Fjärde dagen efter dropet så fick jag inte oväntat besöka några poliser som företog en ingående undersökning av huset. Då jag emellertid var övertygad om att man aldrig skulle kunna hitta mitt gömställe så kände jag inte den minsta oro. På polismännens begäran så gjorde jag dem sällskap medan de sökte. De utforskade alla skrymslen och råd. Slutligen så gick de för ja, tredje eller fjärde gången ner i källaren. Jag ja. rörde inte en min. Mitt hjärta slog lika lugnt som hade jag sovit en oskyldig sömn. Med korslagda armar så gick jag obesvärd fram och tillbaka i källaren. Poliserna var helt nöjda. Gjorde sig redo att gå därifrån. Den glädje jag ärfor var för stark. För att kunna tyglas. Jag brann av längtan efter att få ge uttryck åt min triumf. Om det så bara var med ett enda ord för att därigenom göra dem dubbelt förvissa dem i noskuld. Eh, mina herrar, sa jag då de var på väg upp för trappan. Eh, det gläder mig att ha gått fri från era misstankar. Eh, jag önskar er alla välgång och att ni må kunna visa en snubla större hövlighet. Låt mig för övrigt nämna mina herrar att det här, det här är ett mycket välbyggt hus. I min våldsamma iver att verka obesvärad hade jag knappt en aning om vad jag egentligen sa. Ja, jag skulle vilja påstå att det är ett synnerligen välbyggt hus. De här väggarna, ska herrarna gå nu? De här väggarna är alldeles otroligt starka. Och i ett utbrott av överdåd bankade jag häftigt med den käpp jag höll i handen- på just det utsprång bakom vilken min hustrus lik befann sig. Men må Gud skydda och bevara mig från den underskäftar. Så snart ekot av mina slag fick klingat- fick jag svar av en röstning från graven. Av en klagan som först var dämpad och kvävd liket barns snyftning. Och sen snabbt steg till ett långt, högljutt och ihållande skrik. Fullständigt onaturligt, omänskligt. En jämmer. Ett tjut fyllt av likadelar fasa och skadeglädje. Som hade det stigit ur själva helvetet. Och min egen reaktion är det meningslösta att ordna. Vanmäktig vacklade jag till den motsatta vägen. Ett ögonblick stod poliserna orörliga i trappen. Lamslagna av fas av fruktan. Men nästa ögonblick bearbetades väggen av ett dussin starka armar. Den föll med ett enda brak. Liket som redan var starkt förutnat, och nedsölat med leverat blod stod upprätt inför åskårarnas ögon. På dess huvud satt med det röda gapet uppsperrat och det enda ögat sprutande eld den ohyggliga bäst vars konster hade förlett mig till mord och vars leten hade angivit mig och överlämnat mig åt galgmannen. Jag hade murat in odjuret i graven. I högmix idag hörde vi Ingvar Hirdvall som Edgar Allan Poe i några glimtar från författarens liv. Ljudtekniker var Ingmar Ivar och producent Rosel Hauptman.